kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštovim jezicima. Svi putevi biti bit će biti ono da Allah hoće. Postje samo kud je. Vww tačka put jer. Posjetite nas na Www tačkaskazom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 Alla kaufun alaihim, walahum jahzanum. Takal markezu sajfi. Prečo paštovađima spominje Allah je vaš zaključnik i pomaga. Zašto se to spominje? Zato se će ispravnoj davi, ispravnom menheđu biti potrebna zašita i pomog. Zašto? Zato se će takva davi napadana, proganana, zatvarana, utjerivana u pešime. وعدتني تلك القنوات وتلت فتحت مي. لي بابا شهوات زينت مي. السوء بألوان ما مددت أسيرًا نظرات Qatletni تلك l'qanerat Fetحت li baba al-shawad Ziyanati sruha b'anwani Fagdawtu aseeran nazara Fagdawtu aseeran nazara Wasqatni bil ismi šaraba Maasoolan, Nakredite, kažete, nisu svoja srta odnijeli u Hrvcije ili negdje tamo gdje nije mjesto kao muslimani, nisu odijeli svoja srta onih učenjacima koji kažu da je to sve slanom vijekom. Ne uzimaju se takvi murzi, ne svijedi se takvi, nego se svijede oni koji traže da bude se na pravom kudu, da se svijedi Kur'an i sudneti nedraže nabor nijeskoga. قتلتني تلك القنرات فتحت لي ما بشأ زينت السوء بأنوان فغدوت أسيرا نظرا أسير تخدعني صورة فاتنة تتراقص منها الكلمات أغنية تتلو أغنية ستسفر بها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا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 قال الله عز وجل في كتابه الكريم مع بعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تخاته ولا دمت إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشتق الحديث كتاب الله وقير هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشره أمور محدثاتها وكل محدثة بطعة وكل فطعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد زيزة زهوة صرفة الله سبحانه وتعالى جاء الظالم ويجاء خوشي Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo za naših duša i za naših dijela. Koga on raznevo žel uputi na pravi put, taj je upućen i nikoga u zabudu ne može odvesti. A koga on subhanahu wa ta'ala ostavi u zabudu, taj nikada pravog puta neće naći, nema onoga koji će ga uputiti na pravi kut. Sjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavno s Allah subhanahu wa ta'ala, mi će doći da je Muhammed Allahov rog, Allahu milenih i Allahov poslanih, salavatullahi wa ta'ala. Kaže Allah, Muhammed wa ta'ala, ovi koji vjerujete, prebude značajna znači, znači ovi koji vjerujete, o vjerni, bojite se Allaha istinskom bogobojaznosti i ne umirite nikako drugačije od njega kao njemu pokorni i predani mušilani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaša djela ispravnim učiniti i vaše grije oprostiti, ako se bude pokoravao Allahu subhanahu, dala i njegovom poslaniku, taj će postići veliki uspjeh. A zatim, najbolji govori Allahu u govor. najbolja uputa uputa njegova poslanika i njegov Muhammeda sallallahu a izosan. Najbolje stvari pod tim, draže su novatari stvari neustemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka notarija je zabluda, svakva zabluda vodi u vatru, da nas Allah stačiva odci. A zatim, draga braćo, važnost mercida u islamu je velika. Mi smo prošli ljube i govorili ovdje o ulozim imbera u mercidu, odnosno ulozim imbera u islamu, sad potrebno vam još neke stvari ovako po saznanju braći koja dolazi i govore o stvarima iz drugih mjeseci, da je dešavano o drugih mjeseci, no je još malo dodati svojenski pažnju. da vraćom mjeseci niko bio da se on zove ima, ili da se on zove crveni pet, ili da nosi na glavi ovo ili ono, nisbe niko nije donio osjećen. Nisbe nije ničija privatna stvar. Nisbe nije stvar na koju se ljudi penju po svojoj volji i govore ono što oni hoće i govore po svojim stracima. Mimber je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Taj pa na kome je stajao Allah u sallallahu alaihi wa sallam je plakao i jeseo kad je zašao sallam. A danas Mimberi, braćom, mogu samo plakati od onih koji stoji na njima. Zato što stoi na Mimberu Muhammada sallallahu alaihi wa sallam i govori protiv njegovog sunneta. Zato što stoji na Mimberu Muhammada sallallahu alaihi wa sallam na'udu billahi napada islam muslima. Čak one koji sjede izvorno tekstove Korana i Sunneta nazivaju majmunima, oni koji žele da se uzimne Allahova riječi, da se oživi šariač u ovoj zemlji suge u svijetu nazivaju ovakim ili onakvim nazivima koji su primjer da se nazivaju kriminalci, a samo vjerni. Oni mimbere iskoristavaju taj smo korupati Islama i Sunnana. Sa jednog mimbere jedan imam čak rekao da su ova braća koja sjede u da sa bradama svešteni. Najsličniji su traži s vještencima. Mimber, brače, ne sluđi u te srce. Mimber ne da se napada je sanom na imanu. ima ulogu da se za njega govori istina, da se za njega govori i živi za istinu i da se umre za istinu. Jer istina, brače, istinom, je istina praće istinom ili sanama ili bez nama. Istina je sanama kad bi svi bili za istinu, a istina je i istina sama kad niko za nju ne bi onaj opet istinu. Znači istina ne biva sa brojnoštvi ili kao što vi kažu mi smo brojni, istina ne mora biti na njehovoj strani zato što su brojni, nego je istina kod onih koji slijede sektor korama i -e sinne, kod onih koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi I zato kada kažem uvezano da mi ibere vedano za mječi, Allaho sallallahu alaihi wa sallam, kada je duživljavao teške trenutke u Meki, pozivajući mušrike, pozivajući tadašnji narod, u islam i oni su to javno odbili, Upušavao je sallallahu alaihi wa sallam tražiti od Ostalih u Tajfu i u drugim mječima podršku i oni su ga oddjeli. Sallallahu alaihi wa sallam, Allah svojom vodom učinio i stio da nakon tih silnih tortura i napada koji su preživljavali u Mekri, a to su torture brađe od koji se jezi i koja svakom istrenom vjerniku kad vidi šta se radi o rashaba. Allah umbeslomiku sallallahu alayhu sohan kao se navodim u siri su stavljali drobine od da od hajvana stavljali na glavu dobi bio na sebi, sallallahu A rashaba su mučili ti mušnici ti te njihove pozve metode, faraonske metode, do te mjere da su muslimanma bu, tada u tadašnjima rashama razdijelu izgarala tijela silnih tijel muka i uznamiravan. Međutim, i Allah, je svojom voljom da pomogne islami muslimane, islam je živio, stjele oni to ili ne stjele, i je meki kao i na čitavoj domaćkoj kumli, inša Allah, doći vrijeme, vreme, pa će se povratiti hirafe, pa će biti na temeljima poslanca, hirafe su zajednice mene. I to bilo krivo nekom ili ne bilo sada pa će biti, inša Allah, tako. Kada poslanji, sallallahu alayhi wa sallamu, učinio dižru, nakon tih silnih iskušenja, i ulazka u pećinu, znači bježao je od tih silnih mušiških napada, pa je u pećini sa najboljim svojim drugom, evo ubekamo, rabijallahu anju, boraju u pećini braće u kojoj ima zmija, jakrepa i škorpija i svega, svojemu barek tijelo je svanjom dati se i svanjim svanjima. Nije se učinio radi sebe lično, ali je bio u situaciji da svojemu barek tijelo izloži s tih silnim napadima, o je dimatnija Skorpija da podnese teret s vlama zato Allah subhanahu wa ta'ala kad je objavio ja eha mudzakir kum fa anzir o ti pokriveni ustani kada ustani i opomni potom možete kad je ova ajet objavio Allahu subhanahu wa ta'ala aliye salam kad ga i on nikad se više nio odmorio dok nije napustio ovaj svijet ima računa danas da imi svoje slave tvorim da pozivamo normalno, na ono na čemu je bio poslan za tu svaku stvar znači imaju puna da umreš odmada. A oni koji žive od islama i oni koji svoje džepove pune od islama i od imenka muslimana, njima ne odgovara ništa što je vidjeno za temelje vjerovanja. Zato što on u pećinu iskušenja na putu hitri i u pećinu progonjenja ne može on ući sa bijelom, kočitom i krabacom. da on je svojim tanim prstićima sa on uvlači u pećine da biva iskušavan. On hoće da uživa u svome uredu i da ima se velu plaću i da se, se to zove njegove rad i doprinos za islam. Prati, to je življenje od islama, nije rad za islam. O sami sada Lavale i je sve ovo predsjedavao i Allah najbolje zna kakva je obuća bila. To je bila obuća Poderana, nisu bila obuća kao što je danas i sve su to ocrcili na vremenom svjetku ležali. Ovaj nas jedi u uredu ima, kuri ima uređaj, ima visoku platu i kažel je na uzubidla i sala naš najveći pravjetnik Amerike. Ovo su toliko žalosne i teške stvari da to ne možeš ovdje pojmit, zdrav radu da to ulazi ta sasa i, i kad se pojave grupe ljudi, kažel e je subhanahu wa ta'ala, kažel je razbila, Hvala se pun minkum umetu i jele ume ina l'hajr, Hvala je korona bil ma'rupe, Hvala je bil munkar. Među ljubama uvijek bude skupina onih koji će pozivati u hajr. U ovome ajtu Kur'an i sunnet. Nema ima većeg nečega vrednijih na zemljsku Kur'ana i sunneta. Od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer poslanika sallallahu wa sallam. To se najvrednije blagodati, najvrednija blagodata zemlje uvuta. Allahova milost od puštane knjige i stanje poslanika sallallahu alayhi wa sallam. I kad ove sve stvari vidite, i kad je ovo će Allah Bozaništavno sam još na putu učitanja Allahe i Riječi Islama, i kad se danas pojave ove skupine koje pozivaju kurate i sunnetu, koji ne žele da se doporavaju u političarima, povitićarima, ovima ili onima ili festijama, ili ne znam ja, o meni u pokornom i nekim drugima, do do iskrene vjernima interesuju takvi putevi. Interesuje ga put iskren koji je muhammad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželle te uzal, "Vom vjernici i vjernice, neki su imami, neki Vlasa, udajke, ejekunumina, postadin, vjernici i vjernice su jedni odrugi, jedni su drugima zastisnici i potpama oni naređuju na dobro i odvraćaju od zla, nadati se da su takvi na pravom putu. A sa ovom arzim šava znači sigurno su takvi na pravom putu, koji, koji naređivaju na dobro i odrađaju od zla. Ne tražim plate i ne tražim položaj. Svi poslanici Salavatulmani alejhi mesjedin Kad su dolazili, šta su govorili svom narodu? Krikao da vi svaki gostali klao el-Salukum ejdera. Ja od vas ne tražim na. Ne tražim da mi vi nešto dižete i dodajete. Ja sam Allahov poslanik i poslan vama da, vam, da vam objasnim uputstva, da vam objasnim misli. To je bila zađer u surati na Allah da Subhanova dana kada je iz tebe, omrana i I slijedite one koji od vas ne traže nagradu, one koji od vas ne traže slavi i kovesti, oni koji ne traže od vas da vi svoj metak dajete da oni žive u klima uređajne i protiv Islama. proti one koji ne traže od vas nagradu na pravo u suputu. Sad sve slijedite slijedite one koji se svojimi mestima i životima vore da se uđih Allahu Allahova riješ danas na zemlji. Še je abdela zama rašmetullahi aleyh ovaj put zato što ljudi malo se povlače i nježe od njega. Zato što se uvuku strast i njihova prsta, zato što njihova srta nisu delo bezana za Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što njihova srta nisu žena Allahove blizine, zato što ljudi hoće da prođe jedan u miru, ura hartuku da ga niko ne dira da bude začuvan svi vrsti iskušenja i da uživa na ovoj zemlji ovo nije kućanživani Allah subhanahu wa taala komi fermen nabina amanu bilali wa tatammu bihi fateyudhiruhum fi rahmeti minhu wa fadl wa yahdihim ilay siratan mustaqima oni koji vjeruju u Allaha subhanahu wa taala i čvrsto se vežu danega That znači wah tesamu Čvrsto se drži Allah Subhanahu wa Ta'ala Pokorish njemu. Subhanahu wa ta'ala slijedeći njegovu riječ, njegovu uputu na zemlji, čvrsto se držije, tvoje su srca okačili za Islam, tvoje se srca okačili za mestide, tvoje su srca okačili za Rada Allahu Din, takvih Switch Allah Allah, das veliki Hai i velkie fatilate i uput će de. Ila se razim mustafim i uputit će ih na krali kum. To su iskreni Allahovi robovi koji traje samo građe Allahovo zadovoljstvo. Koji su svoja srca okačili za Allaha subhanahu wa ta'ala. Koja su svoja srca okačili i čvrsto vedali za Allaha u svojoj afidi. Nisu svoja srca odnijeli u banke na kreditne kartice. Nisu svoja srca odnijeli u biftije ili negdje tamo gdje nije mjesto kao Muslimanu. Nisu odnijeli svoja srca onih učenjacima koji kažu da je to sve u islamu vijeku, da to može proći ako je čovjek u krida. Ako ima kuću od 20.000, može uzeti kamata da uzme od 50. Neka ova 20.000 stoji negdje na selu. Ne uzimaju se takvi ulogi, ne svijedi se takvi, nego se svijedi oni koji traže da budete se na pravom putu, da se svijedi Kur i Kur'an i sudmeti ne traže nadrođa ni od koga. Oni koji su svoja srca vezali za mesi, poslanih Zabla Laha, ali i od kaže, vezano za sedam kategorija ljudi koji će biti Zabla u hladu na sudnjem danu kad bude najveća žega, kad sunce bude iznad glava, kad ljudi budu gosti, boli neobrezani, braći, kad budu se kupali neki u znoju do vrata, neki do, do dosta do ušiju. Tada će Allah subhanahu wa ta'ala staviti sedam kategorija ljudi u hlas. Među njima je kategorija ljudi u aradjulum kalbu mu'allakum bilme. Sažite, čovjek čije je srte okačeno za mešćist. Ovo mu'allakum znači da je ono zakvačeno. Ne da se nikako otkinut od mešćida. To su iskreni Allahovi rogovi koji je svoje srce sve za mešit. Šta znači? Znači da je sve svoje srce za popornost Allahu subhanahu wa ta'ala. To za Allah, mi iskreni rogovi koji danas žele da se oživi Allah ovdje, koji žele da se oživi sunnet Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam, koji je čin je stigao u Medinu, znači u mjestu Kuba, odmah prva dva koji je učinio sallallahu alayhi wa sallam, je zagrađio sa jer značio da bi mi pozivali Kur'an i sunnetu da bi pozivali temeljima oživdavanja Allahovog dina, mora da imaš tenta roda koji ćeš pozivati, mora da imaš znanje na osnovu čega ćeš pozivati, mora da imaš žensku koju ćeš izložiti na Allahovom butu, da bi se uzikla Allahova riječa. Ovdje se ne pozivaj svak onaj koji nastoji, da kaže ja sam u ovoj grupi ili ja sam u onoj samom, pa ja hoću da moja grupa pobjedi, da je odmah malo nema šanse da uspije osišao je malo ko ne treba. Da'ava se veže, da'ava Muhammeda sallallahu, a ihova sallam se veže samo za subhanahu wa ta'ala. Za tevhid, suština vjerovanja jeste, braću tevhid, izpodavanja jednoči Allaha subhanahu wa ta'ala u obožavanja. Eda'a rillahi dinu halih, da'u ne pripada iskreno ispomjedanje vjeri. To je, braću, suština da'avi, poziv Allaha, vjerovanje v Allaha u jednoči. A pozivat ćeš kako je pozivao Mohamed sallallahu a.s. To je jedini ispravan način i metod pozivanja. Svi ostali menheđi propadaju braću. Kažu ljudi, nismo organizacija, mi imamo velike planove. Kad ja smo u savjezu Amerikom, na uzu bih daj. to dava Mohameda sallallahu a.s. Nije sigurno. Drugi kažu mi imamo jaku damu, jak poziv, ću bolesti se brinemo za islamo, ali smo u koaliciji na SDIL. Reći kada mi smo u koaliciji s ovima. vam Allaha, da je poslanih za Allahom, da bih sam imao išta sa parlamentima. Jer li imao Allaha, poslanih za Allahom, da bih sam išta sa skupstinama njihovi? Danas u ovom je vako normalan čovjek, da može zamisliti da neko donese Allahu, kitab, i srnjak Poslanika sallallahu i da se ponizi i da uđe i da stavi ruku tamo na njihovu snigu, na ovom njihovu zajedavu. I da kar ja da kroz ovu političku partiju pomođem islam i hoće da se kroz tu političku partiju boriš protiv islama a da u Islamu vede da svoj islam takav kakav ti je bude glavni. I da političke partije koje propagiraju islam u kojem će boriti na Allahovom putu biti u zatvorima i podruhima, takav on islam hoće. A kisniđari slični njima će biti za sofrom stanima, jesti, pit. A brađa će truhun po zatvorima, takav on islam hoće. Takav islam nije propagirao Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. hoće danas, nek se naljuti, usne se ne naljuti. Neka na da dava Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, se te temeljena na pozivu Allahovu jednoću temeljila se na iskušenjima i trsveno na Allahovom putu. Cijela qhabara bila izmrtvarana i danas su cijela muslimanske djece i muslimana izmrtvarane po čitlevoj zemaljskoj publik. Kad ustane skupina mužahida na Allahovom putu pa kažu mi ćemo živote svoje uložiti da okranimo čast i metak muslimana, muslimanske djete onda se ovi izure da dižu, kaže vidi to su ti oni su bolestni dio umeta, to treba osjeći, to treba odstraniti, Nas je ti što smo mi samima, odvojite ih od nas na bi Uzi Ja bih volio da mi danas Allah uzme život, a budem s takvom stupinom prođiven. I on bi volio, ne bi on volio da bude prođiven sa Kisiljarom, nego on to govori na samet, on govori svojim strasti, zato što je šešta, naama suma, ali on važao njegovim srcem i ovladao njegovim prsima zato što su banke pune njihovih srca i želitoske kafane su pune njihovih srca i razboričavaju i prodavanje muslimanki i nevjernicima su puna srca u ovom je ovdje u ratu deset hiljada djevojčica prošlo s organizaciju toš, Žinomsku i to su ove djevojčice koje sad vore u bezodjećoj zemci, muslimanske djevojčice to je smih nevjernika kad se podigne skupina i ukaže na ovu, kada snimi ga, zabilježi ga, privedi ga, ga. Oni ne znaju da je to naš tim. Naš tim, jest kada budemo ubijeni na Allahom poslu da pobjedimo. A ovo je vraću pobjeda. I se Allaho ovo u žemne sad odmah kada budeš ubijen? ili Allah subhanahu wa ta'ala te učvrsti i štidatne ti zaštitu i pomoć pa budeš potpomžnut i opet i pomiru. Kako glede Allah subhanahu wa ta'ala u sura Hadj koja qimu salata wa asu zakata wa asesimu billahi huva maulakum i zato vi namaz obavljajte. Gdje će se ga obavljajte? Morate imat mječit, morate imat i na kome da Allah subhanahu wa ta'ala palat na sredu. I dajte zekija da neslije djetem u svima koji zbladno. Dajte iz imeška oni koji imaju onima koji nemaju I braćo primjera danas da ne kažemo mi ne ima takvina, ima danas takvina. Nedavno mi je brat pričao, kaže danas čovjek živ, kaže evo od mene od mojeg imeška. Da opremite hiljadu koraka na Allahovom putu, ali ne mojte reći koje je da. Allahu Danas i Allah, ekspetas ima zakvi l'avi robot. Nega ne intereste njegov metak nije unutra, njegovo srce nije u Životskoj amerskoj banci, njegovo srce vezano za Allaha Subhanahu wa Ta'ala i taj meta koji mu je došli u ruke, kaže idi dalje. Neće unutra nego dalje si idiš. I dalje Allah Subhanahu wa Ta'ala kaže varatimu billa, čvrsto se Allah držite, kua me on je vaš zaštitnik. Neamal namorama neamal na i to kakal zaštitnik i kakal pomagać. Lazima spominje Allah je vaš zaštitnik i pomagaš, zašto se to spominje? Zato što će ispravnoj daviti, ispravno menheđu, biti potrebna zaštita i pomoć. Zašto? Zato što će takva dala biti napadana, proganjena, zatvarana, utjerivana u pešine. Iskušavana. Zato Allah subhanahu wa ta'ala, vidite te učite Kur'an u mnogim ajacima koji da za da zaraz Allahov din. U posladan Allahovog šarijeta kaže Allah je vaš zaštitnik i vas pomaga. Zašto? Zato što ćete bit napadani? Zato što ćete bit uznemiravani, zatvarani i nemojte se brin, Zato Allah je vaš pomagat i zaštitnik. Wahuwa kajrum nasirin. A on je najbolji pomagat. Ona koga al vas u hranova dala po je sigurno uspio. Onaj koji je svoje srte okačio da lavo din, taj će sigurnosti, nema vojske na zemaljskoj komi, pači pobijeta Lavo Borca. Kad tu ovdje bila vraća vraću, kažu, neka znate braćo, kaže bit ćemo i mi napadnučko strane Amerike. Prije dvadeset godina su oni ovo govorili. Al vidjet ćete kada je inša Allah kad se susretno. Amerika te nikad nije susreva sa Allahovim borcima. Vidjet ćete kad se susretno sa Allahovim borcima kako im gubile se. Allahovim Allah dao obeštiru i vide one stvari koje mi nismo tada vidjeli. Kad se susretno sa Allahovim borcima pred sredskih vojnijih, sa borcima koji je tvoje srce okačio za din, nema njemu uspjeha i pomoći takvom borcu. Nema vojske na zemlji da je koplanina da će pobijedati Allahove ovo. Zato je danas braću bitno kako Allah Subhanahu wa ta'ala kaže: Inna ma ya'malu masalidu Allahi men amanu billahi vel yawmil akhir wa qamass salati wa ataz zakati wa lam yahshi illa Allah. Zaj Allahove kuće održavaju oni koji vjeruju u Allaha i vjeruju u sudnji dan. Vjeruju da sve što na zemlji prodeveraju, dođe pred Allaha, upišenom i dobit će nagradu. Doje uđećim za Allaha, upišenom od kazne. I oni koji uspostavljaju namaz, brač, Oni koji održavaju meslice, ne mogu i održavati ako nos postavljaju namaz. Ovi danasni uzimaju i mjereke muslimana i sagrade džamiju i odrede osobu koja se zove ključar džamije, na džamije, da džamije, i čovjek zaključa džamiju, drži ključ u džeku i u njoj ne ima vaktova po četiri, po peti, po dva dama. Šta je zadatak? Kad nemamo imamo nema ne ima ko u njoj klanja. Jer to održavanje Mesida nije, braće. Održavanje Mesida je da se u njemu klanja pet, dva katana mame. Održavanje Mesida je da se u njemu gdije učeće Allahovu knjigu. Održavanje Mesida da se gdije u njemu učeće Allahove ajde i se u halkama medisobnom. Tu je Allahova milost i Allahova pomoć. I dalje, braćo, kada Allah s.a.w. I oni se ne boje nikoga osim Allah s.a.w. Ko? Oni koji održavaju Allahova mesle, koji vjeruju u Allaha istinski, koji su svoja srca vezali za Allaha usvišenost. Srca vjeruje u Allaha istinski, vjeruje uklaganje računa, uspostavlja namaz javno i ne boji se oni koji dođu i kažu jel to mudro, djeste. Jel to obavetno jeste, mi mislimo da je mudro sve što drugo uzmije i nosije okađi u banku. Ako je svoja mudro to zakađuje za banku, za kreditnu agenzaciju, za fondaciju neku, ali je mudro onaj Božini Kur'an i sunnet, mudro je onaj koji je na nasjeđi pokoran, to je mudro spomenu sa vlajkim. I kada Allah Subhanahu Atara spomen je vezano za davu, pozivanje i centra, Udaj uila te bide rabbike bi hikmeti wal mau'izati al hasana. Ikaze ti foji va na put gospodara tvoga. Mudro ne pišaveto. Ovo mudro ne može nikako biti ako nije Kur'an. Kako ja mogu mudrost izvesti ako nisam iz Kur'ana to uzeo? Kako to ima privatna mudro? Wal mau'izati al savjetom. Kako ćeš nekog to nije hadis poslanika sallallahu Mudro pozivanja Allahov kita lijez kavi djete sunne poslanika sallallahu alijusa. Kogod ostupi od stvari ne sebi čeka kraj odmah. Ono je seber daga i on će biti do sunne, dana teme. Ko uzima i srpi daga usprame sunne sa sajke sigurno sallallahu pomoći učijet. Tim da mu bude stih da poziva Allahu o jednoči ne da poziva sve. Da poziva Allahov dina ne da poziva Allahov. Cilj islamske dave nije oživljavane vlasti, nego je cilj oživljavane Korana i sunneta. Kao što vidite danas ljudi, kad je bio džihad, svi kažu mi smo za di, mi smo za islam, mi smo za rad. Sad su državo od slobova džihada ukrali se i uzeli se s sebi urede i žive od njeha, stavili su oni koji su krvili za ovu zemlju i za šehrinske poraca stavio je na marginu. Kaže, javno mi nam više ne treba. Nema on obraza zašto, zato što mu nije srce vezano za Allaha u više. Nema on karaktera da kaže ovo pripada vam, nego kaže ovo je naše, a vi sad ako budete hjeli da uspostavite Alavu zakon mi ćemo se boriti protiv vas zato što vaš islam, odnosno islam koji je Allah uzviješten objavio ne godi i našim zdravstvima. E godit će inša Allah kad dođe vakar, da se Allahova riječ ustigne i kad sebi sezbir bude kraj uha, ono će biti izgubljen. Potpuno nećeš više imati prilike, ni za drugo nego da se pokaješ da završiš tamo čine. Morimo Allahu subhanahu wa da nas učiniti istinskim pomagačima nekoga učiniti iz Bolimo Allah, uzmišljamo da sučine i koz oni ćeš srca vezana za mjegl. Bolimo Allah, subhanahu, da nas učine da oni koji su čvrsto vezani za Allah uzmišli. Sad mi liječe propastiš Allah, nikad. Bolimo Allah, subhanahu, ta da da će pobjedu i pobjedu. Slavu, muštavu, muštavu, Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Da je gračo za Allahov vjer za Allahov vjer za to što odjavam nikad je nama pogodovo meni teško govoriti da se dotaknemo oni koji prednjače u odnosu na to su borci na oni su otišli najdalje, Oni su poslijeli vrguna sislama, to je džihad, borba na Allahovom budu. To su odani iskredi Allahovom budu, koji ih i mestriđe održavaju, koji prvo prvog laha, zjeduju sudnji dan, održavaju namaz u džemaku i mestriđe i boreju se na Allahovom budu. Znači oni su na najboljoj kategoriji ljudi. I najbolja kategorija ljudi naka na zemaljskoj budu su borci na Allahovom budu vraćuće. Ljudi koji se bori da se Allahova riječ uzdigni, ljudi koji su došli keafirima na, nazvanim super sive na zematskoj hukli, došli i kažu Allahu, ekber, Allah je najveći mi se ponišnji. Kaže da se to nije danas res. Nije reći onaj koji je svoje srce vedel da Allah, uzvišljeno, on smije nevjerniku kada, piti keafir i treba budeš pomoći. To je svoja pozicija na zemlji. A islam treba da vlada i onaj ko se drži za islam, on je ponosan i on treba da bude iznad. ponos pripada Allahu, njegovom poslavniku i vjernici. I svako ko ovaj rezolt promaši, pa svoj iman je uznabilna stavi pod politiku, ili stavi pod parlament, ili stavi pod nekakve petove ili nešto, nek zna da je takav sebe ponizio i ono što nosi sasno. Učenjaci su uvijek predzirali one koji imaju znanje da ulaze vladarima i onima koji provode sivu i zuru. Zato i borci danas na Allahomu putu, braćo, ne boji se ničijeg prijekora, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala samo dvije stvari, šehadet ili pobjed. A to su dvije stvari koje muhmin može postići danas na zemlji. I primljeno je, braćo, da je Allah subhanahu wa ta'ala svojom snagom i moći, azzawajal, porazi kafire na svakog mjesta. Bez ovdje ja koliko ima i kakve su boje i kakve su tehnike i kako su naružane. Ne znate, brađe, kada je Žeha Vela Azam, rahmatullahi alaih. Ovo predvodno, kad hoće da srce bude vedano za Allaha, kad hoće da se Allahu riječ uzivne, kad hoćeš da se suprostaviš vlasima, parlamentima i onima koji se bore protiv dina, neka znaš podržati podržat te samo oni koji su spremni da daju život na Allahomu ostavit će se će se samo onaj koji je spreman da ožive Allahov din i onaj koji je spreman da dane život za Allahov din. Danas ova braća prednaći u svijetu zato što im je želja da datu život za Allahov din, nije im žao ili da ugledaju pobjede iz svijetva i da se zavstavaju islama, mi je nevisoko svih sistema čarlomena. To je svi i svi, svi braći i nevjerniji se javno priznaju, bez obzira na ove vamo vijesti po televizijama, na internetu su ljesi malo bliže, pa braća uzimaju bez odzira ima krivo, i nije krivo. Ili ove njihove velike te kuće, šta njega interesuje, šta što ti samo mu plati. I braća kad objave ljesi, sad kaže javno čitava Rusija, zove Ameriku upomoć i kaže, vi ste nas zvali upomoć da uhvatite binu vladinak, mi su vam pomoći. Sad mi vas zovemo upomoć da uhvatimo onoga Emira Havkarskog Emirata da uvati Amerika i Rusija zajedno s dvije najveće super sila na djemačke u polu doba se jednosti. vam ne alhamdulillah, rabelare, mi im to su priznali. Kad mi ni znamo gdje je on, ni šta radi, ni kakar je, od činju, ni šta je ništa mi ne znamo. Imam i sada se može snimiti svoje koše na zemlji, ali ne znamo gdje je Zašto? Zato što ne ste, inša nikad ne saznam, zato što ste kjafi i zato što vam pripada poniženju. Ovi sada ovo kada vi sad nama smo da nađemo ovoga doba. Kada je da nađemo ova sa je boli kako I vi inša Allah ćete živjeti u zabuni i nećete se naći nikad. Kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto hoće, nema vojske i tehnike koja će nešto otkrijeti. U počinjenku dešavanja, ovi smo spominjali u Meki, ova žena koja se, se zvala ovaj, ovaj, Ebu Venebova žena, koja je pravila da žena kroz dvana tako. Koja, -hamma, reka, kaže, koja je kravila ta žena s letke. je jedne pilke i drži kamen ruti, kaže i čeka poslalnika sallallahu alayhi wa sallam. Kaže ja sam čula da on nešto govori, to je pjesniško. Kad ja ću ga sad da četaj pa ću kamenom rasiti, i usta i zube da on neće više ništa govoriti. Allah udviše da je s svojom volom dio ide poslalnik sallallahu alayhi wa sallam sajegu bekrum. I ona pita, evo, vesak, gdje tvoj svoj drug nam ovim kamenom razmijem utavom stoji i pored njega, ne vidi. Kad je u vesera djela Allaho ne Allah je odliđa ubiđa. To je i čovjek, vesak ne vidi. Kad dođe Amerita nas, sve moguće satelite usluđi, Allah je kadir, da on bil radi da bi došao pored njega i gleda u oči od njega. Ova Allahova moći, da li je ova isti, evo, vesak, narazullahi alej, prokvijeće i propao je. Kod Skiabe, pa slanju salalahu, arizan doslovne koreće i kaže da će ti do solita Mohamed spušta ćelokare na stetu. Kaže, tako mi zboga neće ga nikad više spušiti. I kad došao u haran pa slanju salalahu, arizan se na stetu. I on se zaredi biže da ga uhvati. Kaže, isom se jednog bravo. Kaže, što ste bravo, kaže među mene i njega se pojavi vatrena jama. I kad ja kružem ruke, pokušaj da će mi zgoćare morao ovo je Allahova moć i a poniženje koje daje keafrinu. I ne zaboravite, braće, danas, molim Allaha, Muzhanova, mm -hmm. dao svojim doma iskreno, da pomogne uđaša na čiste u ovoj zematskoj mm -hmm. Zato što su ostavili svoje poroste, i to što su najbolji ljudi koji danas moraju po zemlju. Njegova kuća nema krova, vrać. On spava na lezini, na kamen, voda, bolest. I zato prednjači, odnosno na sve ostaline muslimaline u zato molim Allaha upištenom iskreno da ih pomogli da da ne pobjede Islama muslimanima. subhanahu wa ta'ala da ojača Islan muslimane i u ovoj zemlji. Da se uglava svjetla Allaha, Luzina, Jabana, Šarijata i u zemlji. Da Allah pomogne Islama i muslimane da građe Islamsko božstvo muslimanima ono koje mi pripada. Allaha upištenom da te vjernike usvjera u Da ih pobjede sve jednog Allaha da ojačaju sami muslimane, da i nas učinije pomagačima njegove uzmišljene vjere, da naša srca svoji i vjeru zanješi. Amin, ja nam pokazujem. Tako je, kako bi nadal. Zajanati suha bi alwane, bađavtu asiran nadal, bađavtu asiran nadal, bađavtu asiran nadal, samo put vjernika. To put vjernika. vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umre. Put vjernika. Svi putevi će biti zadnjih pažnika. www.pautalk.com Soba put ono hoće, a ne والمستقيم ففي القلب وفكري Posjetite nas na صوت يرد صوتيتنا على www.fazonislam.com صباح صوت يرد إنه القرآن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 alla khawfun alayhim wa la ieri